היפופוטאם! היי, hey, היי, hey, היפופוטאמים קטנים. מי זה? זה אני, אלוהים, בורא עולמות בעם. מה אתה רוצה, אלוהים? אני רציתי לשאול, אולי מישהו רוצה להצטרף אליי לטיול בגולן? אלוהים? אתה רוצה... אמרתי לך, קרא לי אלי. לאן אתה בדיוק רוצה לטייל בגולן? אני יודע, קצרין, ללך ליהודיה, נקפוץ שם מהצוק לים, מה שתמיד עושים. זאת אטרקציה, לראות את אלוקים קופץ ביהודיה. אליק, נו, אתם מצטרפים? אין לנו כל כך זמן. נו, בחייאת. נשען באיזה קיבוץ, לא יקר. למה לגולן? כי קניתי מכנסיים בקריית שמונה, ואני צריך להחליף אותם. איפה בדיוק קנית אותם? באופנת בוזוקי. אבל יש סניפים של אופנת בוזוקי בכל הארץ. גם בראש העין? כן. אז מישהו רוצה לטייל איתי ליד ראש העין? מקורות הירקון? אולי תמדוד שוב את המכנסיים. איפה למדוד? בהפקה. תבקש להתלבש שם, תגיד שאתה אלוהים יכניסו אותך. אה, בסדר. גברת, זוזי קצת. פולוסטרקה, מה אתה עושה? מה עולה פה? שיטקי. זהו. לבשת? כן, רואים? קצת ארוך. ככה מתלבשים היום, זאת האופנעה. כן. התחתכת, אלי! נו, באמת. חוץ מזה זה בוזוקי, אי אפשר לטעות. כן, גם שמואל א' ידע לשכנע טוב כמוכם. זה תודה חבר'ה, חיזקתם את הביטחון העצמי שלי. יש משהו שאוכל לעשות בשבילכם? כן, אם אפשר לחזור בזמן כמה דקות אחורה, כי שכחנו להגיד בשיר סיום מספיק פעמים את המספר תל-מסר לתגובות זוהמות על הקטע הזה. אין שום בעיה. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, מספר תל לתגובות זוהמות 7651621. היי, היי. מי זה? אלוהים. מה אתה רוצה, אלוהים? נספר לכם שאני הולך למסיבה עם המכנסיים שלי. אל תדאגו, אני חוזר מאוחר. ביי. ביי, ארץ. אל תעשה מה שאנחנו לא היינו אני לא עושה כלום, ומסורת לי הכול. באלוהים בחיי, אני אומר לך. היפופוטם. תאים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, co.il